Dominik amestoa jateratzen gira auzitegitik zitegitik. Kiru lot, ziren hork inkanteetan ez ariak, iruagena erretiratua izan da e, PLU historio batengatik gatik, e, eha jaikusiko baita, hori saiestuko dugu, detaile bat baita nuen bait, lehen uh, lot hoktan, bazen bizitegia, eta joan da estimatu prezioan, egiteko eh, maneran lehen uh, pesa, atik bi errenean, bazen dozen abatektara uh, laborantzako luk, eta hor gaitzeko inkanteak izan uh, dira, bazen nola bizi izan zuzukori. Ba, bize izan dugu pena ahondiarekin, da hi haitxaldi badutio bai eta gero, e, ala, eta presio hortan ez da normal, eta partikulaski bize izan dugu hori izan dugu, egiten dugu lan bat lukaren presioa ahal desa bat hogarren elbesnik eta batean eta hog uh, kantonalmenduko elbesnik etaak eta guztainiek lan bat egindugu entsatukira saferra enplikazat eta lujorik laborarien helgarren artean dutek hartzeko parte saferrak gerozitzan prezio onar batean, hori nahi dutegan eta gero saferrak banalitzan galapita evitatzeko laborarien artean hori zen gure helbua saferrekin ikusi azinuten omen prezio bat eta gaurkoaren herdia ara, hori utzi gravera hori da. Saferrak egiten zuen ojen eldiesela apagatu gar utzi gravera. Eta saferrak egingo zuen, lugo hortan bere presioaren emaiterat. Salboki hartatu dena da, likidatoreak eta bere agukatak, naizki hartu dutela gure gionden asteko bilkura hori, batez ez zuen bilkura hori girusgastorik gure galdera zuzena zaela. Uh, ones garria zen, nahi ginoen bakarrik, zafeja emplikazain dozirro hortan, normalde mezela, bere jolaba. Beaz, uh, gaizki hartu dute eta mehaitxuak igoge dituzte zafejari, ergan ez parte hartu bilkura batean, nun bilkura hori egina zela presioaren apalarazteko, etzen hori, elburia zen presioen normal bat Eros saldi izan zain luguri. Etzen apalazteko, ezen presion normal batean. Enguari gumparatzen mahuaz, segur apalazteko hain ez da. Baina gure helburuazen presion normal batean, laborari baten lanak pagatzeko gizan saltziten luguri. Hori zen. Eta hori, honak reagia da eta e, gizontasun ez detiaren urratzu bat da eta jendearen honetan da. Hortzen ez dute jure gaiten alzaldu mehatzuka zaferra lotza hazi dute eta zafega egun eskaintza egitea ez da gindu. Nordau benduna zaferra, presiupian hamogeman baitu? Ere, ere, numeita du, e, ez du aski bertuteukan bururan ujoiteko behartzen defendiatu, duzi hortan, eta gu e, jo ginen, haren gibelian nahi dutun egun jakindugu guke, berak egila atintzu, e, egun ahibatzen duku jakimakerik. Hora, jo ere, bada urtsu bat, baina bada urtsu bat da ere, da likidatu garen eta bere abokataren urtsa, meha etxuakola egitea, ez da normal. Laborari batek ala eskuratu ditu, baigurriak batek? Hori da, konsolamendu batek. Dela, laborari baten eskuitan direla lukak. Eta, ala izanen direla, konsolamendu bakeja hori da. Egia da, familio gendeko guntza direla, erdite ditik berreita, mar dituzte, hori a doz. guneo kontrariba eganen. Hala. Den aldegi positiboa horira. Eta, eh, eskora eta sepresutan joan den, metra karatu. Ezteketu ez dut, gaztulak egin, baina... E, egunta gogita masegi mila, eldu da, estimatia baino ba, doblia? Doblia, doblia, eta deia zateran estima askerra-askerra zen. Namugarri.